Kniha 3.17. Nebeský hlas bohyně Sarasvatý pravil. Mácero uložilo krále do svatyně a zakrý ho květinami. Nepodlehne tak rozkladu a duše krále neopustí palác. Lílá to udělala, ale přesto nebyla spokojena. Cítila se jako člověk, jenž měl velké bohatství. Ale byl podveden a musí žít v chudobě. Modlila se k bohyni Sara Svatý a ta se jí zjevila. Proč naříkáš mácero? Utrpení je stejná iluze jako voda ve fatě morgáně. Lílá se zeptala. Řekni mi prosím, kde je teď můj manžel. Sara Svatý odpověděla. O lílo existují tři typy prostoru. Psychický prostor, fyzický prostor a neomezený prostor vědomí. Z nichž ten poslední je nejjemnější. Důkladným rozjímáním o neomezeném prostoru vědomí lze vidět a zakoušet přítomnost člověka, jeho tělem je neomezený prostor, například tedy tvého manžela, i když ho zde nevidíš. Omezené vědomí cestuje z jednoho místa na druhé, ale neomezený prostor vědomí je stále zde. Jestliže se vzdáš všech myšlenek, teď a tady dosáhneš jednoty se vším. Obyčejně toho dosáhne jen ten, kdo pochopí neexistenci světa, ale ty toho dosáhneš díky mojí milosti. Vasišta pokračoval. Líla začala meditovat a okamžitě vstoupila do nejvyššího stavu vědomí, osvobozeného od všech rozptilujících představ, který dostavuje jen je nepohnutý neboli nirvikalpa. Byla v neomezeném prostoru vědomí a tam uviděla krále. Seděl na trůně obklopen králi, který ho uctívali, mudrci a svědci recitujícími védy a též mnoha ženami a vojáky. Lílá ho viděla, ale on ji neviděl, Neboť své myšlenky a představy zná jen člověk sám a nikdo druhý. Líla viděla, že má král mladé tělo. Viděla tu i mnoho členů královského dvora a divila se, že jsou mrtvi. Milostí bohyně se Lílá vrátila zpět do paláce a uviděla spát své sloužící. Vzbudila je a požádala, aby ihned hned svolali všechny členy královského dvora. Poslové je rychle schromáždili, takže se zanedlouho celý královský dvůr krále Padmihem žil ministry, mudrci, služebnictvem, příbuznými a přáteli. A Líla byla potěšena, že je vidí.